کردایکری کسان کول تم <سلام> چویتااسو تو شریک ودا د برخي خواندان جوړول کې الله لرا من دون الله الا الله لا قالو قالوا عبده يضلوا اغي خبط شو عن ناس منا بل لم نكن بلکی منده ادعو من رابلل من قابلو باقي په دنیا کې شيعه چاله را تخفل شرک نه انکار وکي ما وایي چاته دراوازه چاواز نه راکړې کذالکہ دخراګي يضل الله خطا کوي الله د صحیح جواب نه الکافر الکافراد زالکم دا خبره تاسو کم دا عذاب او دا شرمول مول بمآ په سبب داګي کولتم چې وایته تاسو تفرحو نه مستی او بستی کول کی په ارض پزما کې بغیر الحق نامناسب وبمآ په سبب داګي کولتم چې وایته تاسو تفرحو بستی کول کی خوله دیو برعلوا اولاد او خپې دی عمران او تکبر دی کاو او وای دی چ ورتا او خوله ورننوزي ابواب جالنا وا پګېشو نو د درو د دوزاخو خالدین فیها پدات حال کی چې اندازه کړي را الله پاک ستاسو ته به شو علی فیها په دوزاخ کې فبصا بد دے مسول متکبرین زائد حسیدو ده رکی دو دا خلق نه چلو یی کول د توحید نه پیغمبر تعالی بیا وای فاس بیر صبرو که ای پیغمبرا الا واد اللہ حق قل یقین اللوز دا اللہ ری اختیاده تا ته ای پیغمبرا بعضو اللذی سنی آقا عذاب نایدو هم چه منگ دا دیسر ای لوز کو اولا توفی اللکا یا تا ملکو منگا که دنیا کی عذاب پی عذاب راولم او بیوینی او کدی ملکو عذاب پی راولو لطپست مرگلی دل نشگولی د لانا یورګون نوخ مخ به ماته دی واپس کېږي د پاخرت کېبوللهذابرګم دې نهقلي دا بیا نه اجمااًلهقدرسلله یې نن را لګلیې بږ اورسولانډیر کې غبران د قبل کا سر نه پوخوا میلو هم سنی د غ دهله عاسوتی خصص نه چې منږ بیان کی دا لی کپته او ب هم سنی د غی نه امان ننی بیان کری اغیل را علی کا پتا وماکانن رسول آننی مناسبی و پیغمبر لرا این یا تیب آیت رالن دا گا لرا ایلا بی اذن اگر ک موجزه پیش کری نو دا اللہ پا حکم بکی فیدا جا عمر الله فیدا جا کل کلچ راشی الله اللہ پیسل دا اللہ خودوی بالحق پیسل بوشی پا انصاف و خسران او کاربشی تاوان هোনালیکا پدغسای کی الببتلود و خسرات او سبی تاوانیان بشی هোনালیکا پدوازای کی الببتلود غباطل فرس دنیا کې تاوانيارو کې عملي طریقې سره تاور شو الله الذي الله غ ذاات جاهله کوم ال العه چې هغه ګزولي تااس لره ډاندګرو ل ترکب او بنا ددي لپاره چې تاسو سرېږي پهنو داغې و بنا او بعضې غې نه تاکون تاسو خور د پارا فیہ پریثارو کے منافع اور ډېرې فائدې دي ولی تب لوګو ا دې د پاره چې تاسو اورئ صحیح عليہ په لاس حال کې چې سواری یې پریثارو حاجتن اغا غرض تا فی صدور کوم چې پروټیستازو سیلوکی پلانیکلې ته زب دیکار لا پاسور شي په اوسور چې په خرو په خرو سور شي په کچر وعلیال <سؤال> او په د سارووعلفول کې په کشتتو تمون تاصوره وله شي او یوری کوم ياتی الله خوي تااسته خپل ګنټ د لایل ف آيات الله د د کم یو دلالو د لا نه تول کرو تاسوین کار کوي او فلم یاسیروف ار دی آیا دا نګردي پهمګه کې فیر زرو چې د یګي کای فکانه عقببت اللهنا سررنګې اننجاب دا خلکو م قبلم چې دد لپخواو کالو وغی اکثرهمل هم دیر د موجوده او خالقنا واشد دا او سختو قوه لطاقت کی واثارن او په اراولو فل ارض زمکی واثارن او په لوخو جوړولو کی فل ارض پزمتکی فبا اغنا عليهم لری نکړه دا اغینا ما غی کانو جوذ یکسیل کون کی داغی فلما جاءدهم هر کله چراله دایتا رسولهم په غبران ددای دا بیل بیلاته په کارو دلایلو فریحود دغه زمانه خلق خوشاله شو بما پاګي باندي عندهم 14 سره من العلم د پوینال هاي سره علم نوې دې په لا خیال کوي اقادي خام وګوري علمونه وسرو تبوسراو ډاکټري وسراو ساينس وسراو ریاضي وسراو نجبي خبران ورتخپل لكې دا تابول و د علاده دا وحي بيانکو ندغ زمانه خلق باغیبانی خوشحالا شو سی دیسر اکم علم موسی علیہ تا سقرات یا بقرات ندغ زمانه علوم عصریاء و ده سینس و ده تکنالوجی او ده تبو ده داکتر ایو لوی ماهر چاورتر ورش موسی علیہ السلام نا تورا تیزدکا وینا زمن دا غ علم تس اجت پاغی تکبر ما سر لویلوی ڈیگرائی وی وزالی زلان سر بلسی لا جاوی سقرات یا بقرات لا دا دقا زمانه سنس دانانو لکا دی زمانه که لویلوی ڈیگرائی و کی انجینیر و دا تکنالو جیو سنس کتی قرآن تکیلی نخپل قرآن وی اول قول ورزینا او که نجرتا خطاشی وی رجيتي القران واوريكنا لا نا تما ناقلوه خبره او خالق ورتدي فقدر عزته واحترام قوي امور بلاري وفخرك زمان بجي بلاني زي كمطيان باس كدي كراي وسوردي لا ذرو خلق كاربو خه فوي جايلوس عيسى عليه سلام توي اذا ما استا علما ما سره چې کوم ایلب دې کنا استاد اگېنا خوده بلی دې ویګې دا یاد یاد ساتای د دې خپل زمانې سره لګوي تاسو غنره خوده په ټیکدارو جې لګولې دي استاد او اے پلا را او اے بور الله تاسو کې استادې بچیلې قرآن ورته سادې بچیلې د قرآن معنا ورتلا سادې بچید قرآن او حلال د قرآن حلال او حرام په جدل چې ته په پټ کې تاریخ او خنا ندا دا پوس په الله پرواز د قیامت د هر مور او پرلار نه کوي او کم مور او پرلار چې قران او سنت په اوموي او ټیکنالوژي او ساينسي په اوموي دی او زبردست کمال وکړي دنیا هم ښه او اخرتو خو چې دې تاس پک ګوري دا په خپل بچي نه وای نه الله و بابان او نه ده غاباینه تا پوس کوي او دې خسته بچو دې نه به هم کوي او کله راځو ټوکی خوندې دي اما بچې د ډېګرو خاوندې ډېګرو خاوندې کا او د قران د ډېګر او د حديث د ډېګر پورا ماهر یوم کا نه راو قضې چې داګای بچې را پریوزي علاوه سره ډاکسن او سوسه کې کړې ا جومعته اورالي دي نو کچرته خطا شي راوي لګي استاد یو قاعده ور چرته ای ای بی غیرته مسلمانه ال تخولق قل بس تخلي او کولیګي تاونه جماعت کې سی پپرادو کې پیوای پپرا دی قران کې تا ځوبم پپرا دی قران کې تلاوت کوئ کاو بالکل کو تا ورې دو نو چې دین باندې خرچ نه کوي ډوره دین نو وای وای نو دیو جنات ته ورشي نو کنه پر دې قران کې سبق وای زی په پردای قاعده ادب پکوم نشتهغه دا خپل کبی ګورې محسوس کیدا دا کبیره دا کبیره ګورې دا وکنا دا پورا کبیره لاک لک بچیو راغوی ورکړي ها اذ قران او سنت تا ته پوسېوب نه کړي نه ایمان تا پوسې نه کړي دا حلال او دا حرام او تا پوسېوب نه کړي بچي ته ومنل قران وای کنه چې کله سنگ وای چې مونستا قران ته وکیدو سنی قران وای را لراکای پاګړی کې نه ګرځای هوښیال تمسکاو تعالی الله کتاب درځلېږي تیوارو دا زمونږ اساس غره پوره کبیره دا البونا پوخواو بو پیغمبران راهي پوره به حدا کولا وسمکاي ولاده وې سړیا زمالو دې په خشم کې داسې رواني په خشم کې ماته یو کازوې دې ته بس پويږي یا سکول ویلی دی ما ما ایتا مسلمانی وی آو ما ایتا دا اللہ دا کتاب زمان محکی ہوایا نو چو ما ایتا دا رسول ری گرائی دی این ما ایدا ہوایا کنا دا گا نه دا خو اندوانو لغوار زی سریا کمالا نرازی جونه دی رازی کنا خو جدا مالا کم رازی نو دا ہوایا تو ایتا زمانا تا پوسو بس غلشنو او وګورئ چې د مولاده از ته باو کم بس دې ولا غشي ماده پل شوايه یاره کده نه بغا قتل غلاغ نه وروخت نه تاسو به درل چوست خو او کار بو سره کوي لا لا دغه حالت ذکر کوي فلما جاءدهم هر کله چې را لدا قومنته رسولهم پیغمبران دغه بل بایینات واخره او دلایل فرحو خوشالش دا قوم پسو بما پاغی چې اوس اس سره من العلم دا علم دا دنیانا اعلمون زوائرم من الحیات دنیا وهم عن الاخردت هم غافلون دنیا پا جوان خپوئیگی خود آخیرت بارا کتا پوستیو کا انو پا اس بانی لپوئیگی دی ما مانا کووه رنبه زمیر فرحو راجی و قومتا فلم ما جا ام هر کلا چی رال دیتا رسولو هم پیغمبران دا دی دل بیلاتی پخکاراو دلائلو لو فریحو دوی ما مالام دادا تو کې مسخره اکرداغا قومو نو دما پاغبان دی عندهم چی کم علمو پیغمبرانو سرا من العلمی دا علمنا رنبای مانا داو چې دی سرا کم علمو پاوی خوشا لو ادوی ما مانا سراوه چی دی انبیاؤ کم علمو فریحو و دیخال کو اغیی پوری خنداؤ مسخره اوکری ستادا سا علم نیسریا پلیلی پوری گئی اغیی پوری خنداؤ کا لنا قرآن و سنت توسپک نگوری و حاق بهم اور آگ پدغ قومنو ماہ آغازاب کانو بیهی استازی اون چودے اغی پوریٹو کے کون کی فلمہ رعاو بأسنا هر کل چولی داگئی زمان عذاب قالو اغی آمنا باللہ من ایمان را را پالا ولی ایمان داگی پا اللہنو او خودشیر کیی پا آنو خودای امنا پلی امنا نظی سوی خالو وی دی آمن ایمان راو راتے باللہ پا اللہ وحدہو یوازی پاھو ناغ پا توحید ایمان راولا دی پا توحید تا چې جی بغیر توحید نبل کامیابی نیسته و کفرنا منگا انکارو کو بے ما داگا خودایاو ننا کن ناچی بیهی غیلارا مشرکون ذبرخه خواندان ګرځول <سؤال> کی الله <سؤال> سره بنجا نمرو فلم یکنفعهم الکی ایمان خداغه وقیرادو و ایمان فائدہ ور کرا نبی وختیروړو فلم یکو لو ينفعهم دی فائدہ رسول و دایتا ایمانهم ایمان ده دی دی کله ایمان راړو لم راو باسن هر کله دی زما عذاب لیدو تاسو د قوم یونس علی السلام خصوصیت قا بلزو کړه اذا په وقیا زن کدن کې ایمان راری نه منظورو سنت الله الاتی قانون د الله هغه کده خلک تیر شریده په عباده هی په بندګانو خپلو کې دا الله قانون سره دا چې وقیا ایمان نه قبلې سیواد قوم دی یونس دا وخس او تعاونیان شو هولې کل کافرون دا وقیا کاذران و ولې د دینه مخکې تعاونیان نو ننو خسرا خکارا شو تاوان هنالکا پا دقا وقتی دا چا الکافرون د کافرانو چه من تاوان یعنیو سور مؤمن دا اللہ پا فضل احسان خلاص شو ور پسی سور حامیم سجده دا حامیم سجده سور مؤمن پسی اکتالیس یو سلو نمبر سورت تے او پا نزول کی ایک آس آٹھ یوش پیتم نمبر صورت تے پس در سور مؤمننا ترطیباً او نزولاً دوارا مؤمن پسیلے در سور مؤمن دعواء چھے پھر دے کہ سب بیانائی پھر دے کہ لا سور حامیم سجدید داوا پھر کې کہ سلور شفحات اعتراضونا لا مخالفین و بیانائی ہر اعتراض با پخفل مقام کی وضاحت کیگی سوره مؤمنکه مساله د توحید واضح شوه نزلته پیغا شبہ کوموارې دې دو داږي جوابونه کوي خلازه درې بابونه دي په حمیم سجده کې بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله راځي الله الرحمن الرحیم چې په هر چا مهرباني کول کې دي الرحیم دا سی اللہ چی خواستی محر بانائی کئی پا مومی لانو پو اخیرات کی حامیم نا حوامیم سبادی خواست حضرت پوئی گئی اللہ پوئی کی پا مراد پلد دی حرفنو نا تانزیل الكتاب دارالیگل لکتاب من الرحمن الرحیم دارالیگل لکتاب من الرحمان الرحیم لطرف در رحمان و رحیم ذات ندی ماخی صورت که ام صداقت تا او دی صورت کې ام صداقت تا قرآن کتابون دا پورا کتاب دے فوس فیلات جدا جدا کروشیوی دی آیاتو آیاتو نا دی کتابو او دا واضح کتاب دے قرآنن لستنشوی دے عربیان پا جب عربائی نا قرآن جب سدا عربی لقومی عالمونو فائده اغا خلقو لردہ چه زان پو یکی پا دی علیکه دا قرآن فائده چاله دا جسو فیزان پویا کئی بشیراً زیره ورکون که دے من اونکتا ولزیراو یره ورکون که دے نمن اونکتا فعارد اکثرهم مخوالو دا قرآننا دیرو دا خلقنا فهم لا اسمعون نا غیق وقت نگدی قرآن تا اکثریت قرآن تا وقت نگدی خوا اه ازره داسی وقت نگدی چیدو او دا چې منی خدای کوشش نه کوي چې منږه واورو راغیلوم سجر شګه راغا چې بالکل منی نه راغو کافران دي 아이لغه د دنیا او د اخرت تباہی ده او چې کمی منی چې قران د الله کتاب دی مافي ایمان راوړل خدای دڅ تکول کوشش نه کوي ځان پې نه پویا کوي زدا چې خلق تعالی زجر ور کوي ښا ا دا اکثریت خلک ته په ډبو په سړک روان شې د اسپیټال ن روانه زيارت په poreza اخور سره د لارې pore speed گیری وبم ناسي لګل او کله قران درس لا واجب وقرار کړي خلک په جمعات کې امام خوشته کنا امام داشي نیول ول پکاري چې عالمي ښاګه سکول ته پرمهرته چی سي نجاهل نه پلاکه دا پیغمبر په مصالبات دی بس او لور بس او واد او چه قطع بارکڑی قطع پی پراتاینو <تصفح> دام خلی چه سوکنینو بی اخیر ده او دیکی و عالم زن لگو ری باییخ پل اولاد عالمان کهی چی لکان ټولو جو مات پی خول جو کری ادل باده بوز چل نور زی نو یاو باده پی ماخ نو لتا سره ترګی دشته جبانیشته لا زونه نيشته قرآن او سنت وای نه نه سما بچي بسکول وای زبا ووام زواير اقامت چل ولوم راتي لنا ورزي ارتي اورا ورو سوارا او کي په ولو وا جو قرآن او سنت علم ګوري هو حق فرست علماء سرا ازينه جومثل وي اختراع کوي داسي بولا سره جدهونه جاي اگر رازي ازن لپدير زګتي أجاب ديولون يقولون روحاني علاج إن. روحاني علاج ما هذا ريضو؟ اقولنا لا قرآن وصنة بيهوه الله راضيقتي ورقائبه ولا ما شوه؟ قرآن وصنة بيهوه فآرد أكثرهم نمقوالا ودهروا فهم لا يسمعون ناقا هذا بيان نوري أولي ويناوري ويبنب نبو يقولون تقولون بيشو بها قالو غي قلوونه جرونه زمنګ في الت په پردو کدي مما دغ ممسونه پهونه چې تابې من له ی دغې منلوته وفي آزاننا په غګو زمن کې اوقرون درواوا زمن د مشران کسی په کې پرتیي دا, دا خبرې ونهمالي وَمِن و باندې باندې نو پمیاں صاحب کې پ باندې کاو پمیاں صاحب کې پیغمبره حجاب لوې پړ دادہ دوي صاحب پمیاں سکي دیوال لوي اون سره خلاف ته فهمل کارکوا انلا عاملون يقين المن يوم كارکون کی زتخ پلوایا موږ بخپلوایو دما صاحب پمیاں سکي پرديری زستاپ قران او توحید نه پويګم نما غبول کی درواله ده د مشرانو کی سي جواب ویولی نہ پوئی گئی اس طرح پشاں تو ور توایا انما انا بشر یقینا ذخ بنی ادم مسلوکم ستعون تکے جا تا لنا ای بشان خونو اولی دے مومنو دے پیغمبرو و پو وجود کی استاسو ایم چی تاسو سنگ دا مور اپلار نا پیدای دا سیزوم پیدایم دا مطلب دے خوا دیو ای بنی آدم ندے پیغمبر علیہ السلام و ایم ان کی رین استاسو خون تاکی تاسو اللہ پیدا کریے دا مور اپلار نا دا سیزوم پیدا کریم وفراق دار يوحا الي واه كلي شي ما دسو انما الهكم يقينا حق دار د دا بندګا استاسو اله واحد حق دار د دا بندګا يهود فاستقي بو تاسو برابر اوتري گئی الی د الله توحيد تا واسفرو بخنو غړي د زور كفر او شي د الله نا وويل تبايدا قالو للمشركين اخلقوا لرات د الله ال رب راخي خاندان جوړي الذین داخلت لا یؤتون الزکاتا چنه ورکه پاکواله دا عقیدی زکات معنی عدل ته پاکواله دا عقیدی دا خپل عقیدا نه پاکایوه د کفر او شرک نه دغه معنی لا یؤتون الزکاتا نو ورکی زکاتو مګمو زمکه زکات فرض شوه او د زکات نفاب او د زکات مسارف الله مدینه کی پسوره توبه کی غالی من ایقا سات نمبر یاد کې بیانکي که سچ ساټ کې راې هم بهاخې هم کاغیرون اوغ د خرت نه کار کوي بشارارتو زییرې ان الذي عملو یکې نه خلک چې معې راړی د الله بد هدو ام سوالی هااتی هغې کارونه کوي موواافف نهسلنتتوله هم اجرونهغی درسبباب دی غیررو ممنوننو چې نهشي سباادې پاغي غیررو پبلونو قولتو ورطوو آیا ائنکم آیا تاسو لتگفرون خام خواه انکار کوئی من لذی دا غزاتنا خلق الارضا چی اغدا پیدا کرنی دا از فی یو مینی پدو رزو کی و تجعلون تاسو گرزوئی لہو غلرا اندادان دا اللہ برابار رو. از مکا غب پیدا دا نورم کولشی ذالک ادار رب العالمین پالون د تمام مخلوقات تے و جعل فی آز او پیدا کړی دی الله په دې سمګه کې راواسیان مزبوط قرونه من فوقهاده پاسه دي مبارک بیا او خیره چولې دی الله په دې سمګه او قرولو کې وقدر فيا انداز کړی دی الله پاک په پا دې سمګه کې اقواتا خراقون د سمګه کې په اربه ايام وصلو رزکه دعا غو ددا وصلو رزکه برابر کړو له په دوو رزکه په دوو رزکه پیدا کړو سو سمګه ورگا دا ہےو خبر خوزاو کم کنا دو رزو که ازمکا پیدا کرا انو پا دو رزو که چې کمی فائدی او خوراکونا دیا گئی پیدا کرا اقوات جمع دا قوت تا قوت خوراک تا وی خوراکونا دزمکی ازمکی خوری ندائی پیدا کئی فی اربات ایامل پسلور رزو که سواءن برابر دی دا سلور وزی لسائلین دا پاره تفوس که ان کو سمطلب نکم او نزیاتی طورا پسا د اور روز الله پیدا کړی دي فمشتہ وا ګر اراده وکړاله سماي اسمانونو ته و هي حال د اسمانونو لوګو فقال فسوي له اسمانونو ته ول الارض سمکتا اختیار حیتا ز دوارا فوعن پدات حال کې چتا سو خوشاله او کران یا پدات حال کې چتا سو ناخوخ یی از سمکتا ته خپل کار کاي اصمانون تهوه تب اخپلکار کاه خواه خد اخپلل اکا پرزا کاه اکا پنا خواه قالتال اوه ده دوارو اتائنا راغلیو من دوارا فائعین پدا سحال کی چه تابیداری که ان کی استا چه تراتا سوایق باکو لزمک اخپلکارونا کئی خپل اخپلکارونا کئی فقدواننا نفذ برابر اکنو سبا سماواتن او اصمانونا فی یوم اینی پدواؤ رزو کئی علیکہ دوار دکې د سلورو سره 11 کل سوشي لتازه بسې خلق سبع سماوات فی سته ایام شپږ روزو کې زما کیدارسو لتازه بمای صبر وکوي کده بل دې زی صبر وکای تلیکي مزار غلو کم زتا چې تاخله پاک او معروسي سلی رشته به پاری سور حامیم سجده تنور اشپږ روزي بوونی واوحا فی کل سمائن او واهی کړي د الله په آسمان کې اسمان کې امره ادا کارداغو واهی څه مطلب الله هر آسمان کې فرشتي پیدا کړي او هغه ته داږي کارواله کو دا مطلب دی وزینت السما الدنيا فاستکلنی من هغه آسمانونه دنیا نيز دي والا به مصابيح پډیو چې سوری دي او دا او ساتلي دي من هغه آسمانونه په ساتنه ذالک تقدیر العزیز العلیم اخو اندازته سور ورو پوه ساته فا این آردو کدی مخ علی دا اللہ دا توحیدنا فا قلتو و تووایا انذرتو کم زیرون تازل را سوایقتن دا غا چگی و تندرنا مثل سوایقت عادی و سمودو فشان دا غا تندر و چگی دا عادیان و سمودیانو از جا ادوم رسولو کل جراغلی وغید پیغمبران من بین ایدیهم مخی دا دینا و من خلفیهم رسطو دا دینا او سی اسو بپنځګین کوي دی چا الا الله سوا د الله نه او قران دی پسې لګي دلی رخه ارشاد ولف دی پسې لګي دلی حق فرض علماو دی پسې لګي دلی چې ګوره بغیر د الله نه با د پیر د فقیر قبر د ورس په مې بوت عبادت نظر نیاز نکوي قال قران دنیا دی مصالدا قالو دی لو شاء ربنا کغه تل زمن را دو لئنزل ملائکتان نراکو ذکری بے منبالی فرشتی فائلنا بما اور سلتم یقینا من داغا مسالینا جا تاثر علی گلیشی بیه داغی پا بیان کافرون انکار کون کیو فائم ما عادون هرچی عادیانو فستقبرو اغیلویو کلا فیل عرض پزمکا کی بغیر الحق اینا مناسب وقالو یا من اشک دو سوکتی کلاکو ملنا زمانگنا قوتاً پا طاقت کی ناللہ <سؤال> جواب کوي گئی اولم یاراؤ اے دین پوئی کیا دین گوری ان اللہ اللہی چھ یقینا ناللہ غزات تے خلقہ ہمچہ پیدا کری دي ہوا غا شد دو در مضبوط تے منہم دہ دین قوتن پتا کت کے وکانو وغی بی آیاتنا یچ حدون آدیانو زماد آیاتن لے انکار کون کی فارسلنا علیہم راؤ بے ملے گا پا آدیانو ریحان سیلائے سوار سواران چھ شرلار کاؤ فی ایام فی ایام النحسات پا غرزو کی چې پر لپسیوی فی ایام النحسات پا غرزو کی سپیریوی پدای روضی ند اسپری او پدا اسپری وی لې روزی قرب له لپاره چوسه کوږه دایتا عذاب الخزي عذاب د سپکوالی رسوایای په حياتی دنیا او ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرته اخزا او عذاب د اخرت خامخا ډیر رسوا کوون کړي هم لا یونسورون او د هغه امداد نشي کوله واه مثبودو هر کې ثبودیانو فهدایناهم سملا خرذ له او ما غیتا لار می قوت له ودانه چې بس هم لار مې روان کړيو الله چې بس هم لار روان کې بیا سو کې بیلاری کولې نشي للت هدایت پمانه د الله خودلو فاستحب العلماء لا خوارق كفر شركه ولن توفلرا على الهدى پیدا التوحید باندی فاخذت اولی ولا غیرها صيقه العذاب اليه اغا تندر دازاس پکول کی مما كانوا یکسبول فسبب داغی چدی دا کولو وانا الجیر الذين عملوا بشاره الدنیوی ماخذ تخویف الدنیوی ولا الجیر ا خللا اورک من خلکو ته اابلو چې ماز را وړو وګارو وغی یتهقولځان ساول کې د شرک نه یو می شو پهګه چې راجم مکر الله دشملان الله ا نارې ورته په هم فدی تقسیم ک فهم فدی به یوزعون د کرای دب کرشی ډب کړی خلق چې روستنی خله کوورته را وورېږي ح ترغې پړې دا ماجا گواهی با کئی پا دی سمعهم غگولا دا دی و افسارهم سرگی دا دی و جلودهم سرمنی دا دی بیمان گانو یا ملول و سب اپ داگی چی دی کولو سلطانی گواهان وی او گنا وقالو وی بدو زخیان ای جلوده همق پلو سرمنو تا لی ما چاہیت تون علاینا تازولی گواهی کواهی پا منگو سرمن مخت که اولی گری تک سرمندتو الوجود قالو او بو ای سرمنی انتو قنا ده خبر و طاقت جولده پا من که اللہو اللذی اللاغ زاد انتو قاچه ده خبر و طاقت جولده کلو شای علف ارشیس که و هو خلقکم او اغتاسو پیدا کریئی اول مردن لنبیز البانده و اله ترجعون خاص اغتب و پس کولشی و ما کنتم نو ای تاسو ای بانیانو کافرانو تست تیرونا پټاون کی خپل کارونو لرا د سنا ایشد علی کوم لدین چې گواہی وکی پتااسو سمعکم غون استاسو ولا ابصارکم او نا پټول شو تاسو خپل کارونه د خپل سترګونو چې گواہی وکی پتااسو ولا جلودکم او نا پټولا د خپل سرونو نا گوائی کی گواہی به کو پتا سو ولیکن سننتم لیکن تاسو ګمان او خیال کو ان الله یقینا الله لا يعلمون پوېگی كثيرن پډيرو مما داغنا تا ملون چې تاسو کول تا صادق فلغوګنا اډغبل استرګنا اډغبل سرمنی نه پټول لکول هوتای چې دزړیو خو نه څه وی نی په دې خو پوېږي چې زما غوګ استرګي ما وی نی ما نن باک به کې نو خدای ي الله سي دي وي ني نو ارزپي وعليكم دا خبره تاسو ته ونه کوم اخو تاسو ګومانو الذي يغومان زو نن تاسو ګومان کو مې ربکو پخپل رب, رب چې الله نه پويغي ادراكوم دداسي ګومانو چې جتا... اردا کوم پداسي حال کې چې تاسو یې هلاک کړئ دي ګومان هلاک کاساجو پالا ګومانوي چې په ویګه ماوی دي نو بیا با هنه فاس فاسبحتو من الخاسرین او ګرزیدې د تاوان یانو نا فیتبنو کدی صبر کای فنارو نور ماڅواللهم زیدو سیدو د دایده و یستاتبو او کدی تلبد توبیکای چې الله منګه توس غوګونی او توبه او باسو سباح فزلی دای من المتبینو دا خلقو چې دا غی توبه قبول شي الله او توې جو باه توبه ده ندی خواه لهم ولکا دا دوی ما شبه دوی دی پلغوک کیه دی منستا خبره زکن منو منش پیو دیو نراشی را لخوف که برچال و سره و شنی جامی و لوشه و سره تاسته همه تیار کهی خواه خبره مکوهی ما تا وګی رہی الو دې په لابلې بیا هو پاسه ایسامې کوي ما ما تا نه لا غوونه نه مالا ټول پکاري کوي یوا په غوونه کار نه کو ما لستر کې غوونه ماځګه اوسره ټول دې پړه او کنه لا څه دې ځان نه خالي و باسم رتا سو د پاره دې تاسو باندې خپل ګوري دا روزانه تاسو کتلی چې لا بيږي دا د پټند دا یو سره ډیر دی سمه ایدا صلیغوری ما تا ګوره یغبطا صلیغور نو کنه شیطان کو بدی کی عمره بي توف کی چې لغه خبره خود بغو له اچھا جی د دې میں اعتراض د تاسو تماثیل دی صورت کې سلور شبې دی رب الله غو پاپین زم نمبرات کی را لا بلستاپ خبرو نه پوهیږی زمستاپ میان کې پړدا لا زم پغولو کې بوجونه پراتی تخفل کو او بخپن کو او سوائی من لخوب کی رازی وصرلوی سنبی او انتوائی سم شکوری کئی پدی پر مبادی وم کت را باندی ورائی لونستا خبری نمانو خواه لالاوی دا خوشی اتان در آغلی تالا را خوب کی تاثر ادا بل چل نکی سار بیا پزانو باچای را عقیدت لهم خلاب ای کنا دغتی پلیت کی او د عقیدی دی سم پلیت کی انما المشرکونا نا جا سوره توبه کی تاثریلی دی مشرک در جو رای پلیتای دی شیطان دے خواب لا بابا نا لے باباگان نشی رات لے خلق مشرکان کئی نا اگر یو ارتا توحید لار پا دنیا خودلی دا پا جوندی چی ہو اگر تا شیطان راگ لے ایزارا زمان آگای ڈکی اگر زمان آگا و آخو تا زمان دے قبر او سیرائی نا اللہ و ایماتی شیطان مقرر کرده و قیلنا مقرر کرده من لهم دی مشرکان لرا قرناء مرگری شیطانان فزینو اگئی لهم دیتا ماغا بین عیدیهم چې مخد دیتا دا وما قلفا ماا چه رست دیتا وحقا لئیم القاولو اصابت تی پدیقا لگوانی پیسا لداللہ فی امامل ورنوزی بدئی پاٹو لوکی قدقالت چی اقینا تیر شویدی من قبلیم مخید دائینا من الجننی دی پیریان لی مشرکان والعنسی دی بنیان لی مشرکان انہم کانو خاسرین یقینا لوگئی دا مسئلی ورطاو کی او قرآن ماو رئی خواه قرآن ماو وقال الذين كفروا ويكاذران خلق لا تسمعوا لهذا القران تاسوغمدي دي قرانتا تا هازا و تروني وي دا توحيد بیان چی پخیره قران کو ډیر خلک وای تاثیر دیو کی سارا ورینا میاج کې هویا وختم کای ترجمه ورلوم که نو پویږي پی چې درته زاید پزای کوي چې دای داودا دا دا بشارت ته یا تخويف ته دا ياردا دا, دا رد شرك في العباده دا رد شرك في الدعاه دي دا مشرکین بالكواكب دي دا مشرکین بالعباد الصالحين دي ادا نظر نیاز ولدي دا قران باوري ته دي کوېږي په فسرين ته دي نقطه وي دا قران باوري قران قوتول خلق وېقا دا باوري وقال الذين كفروا ويكافر خلق لا تسمعوا تزوغ مقدئ لا عز القراني دي قران تا والغو شور جوړ کئي فيه پدي قران کې سوقبه کې ناتونه شروع کې سوقبه کې اتونه شروع کې سوقبه کې شروع کې دا قران تما دا قران او هغه په مقابله کې دا شروع کې لعلكم تغلبون دې د پارا چتا زور ورشي الله ويفل نوځې قلله نه خاام س کو به منګه خلکو ته که فروج کاذران دي عذابر شدي د راذاب ساختختو وله نجزله هم خاامخهبد لور کوو مند ته اال الذي بغ قانو یا بلور چېدی داغې کوون کې ظکه دا جذا غده الله کما اناروا لو ان فياده د دې لپاره په ورکه دار الخلق کوردا به شوالي جزاء البدل ورت ور کولې چې بدلا بما كانوا بسبب داوی چوده اي بیااتینا زماد اياتنا يجحدون الانكار كون کي وقال الذين ابو يا خلق كفروا جي کافراندي ولك بیاج گلا فور جي بیاج گلا لا ګره ولانا ګره پیروسي ازي قران دارول له دې توحيد نارول له دې لو بيريانو كي بونداجالو انسانانو كيوم ربنا اي زمڠرابا او خيمانتا الذين اغ خلق ادوللانا ج... هاجي ربنا او خيمانتا الذين اغ دوارا كسان ادوللانا چا غي بي لاري كريو بنگلرا ن توحيدو قرانا اغ دوارا كسان شوكو من پپریانو کې ناکارو ناغي خلقا کړو ليو چې زب پپټو پويګ مالونه و اندای په عقیده ساتلو په انسانانو کې سره مونږ تاو خاوي نجعله با د دې چې کیدو مونږه غي دروازو لرا تحت اقدامنا لانی رغفلوغ پوغتانو وي د عرب غوالي چې دربالي په دوړو پوږرځي دي تازه تبا کړې با داغه دوستو په دنیا کې چه خواگه با پی لگه دل ندبوله نظر میاز ملختی اوڑی او چاپای بیور ا اکور تبوله دن نتا نوز تا خوزت تبا کریم نهلا بگواری چی در بانیو گرزم خدای تبوله ماله دی پلکه چیز پی خپی که من الاسفلین ده ده, ده پار چی شیغی لیاکونا ده ده ده پار من چ... لیاکونا چی شیغ دوارا من الاسفلین دلاندی کی دول کنا اِنَّ الَّذِينَ <سؤال> بِشَارَةٍ يَقِينًا آَخَرُ قَالُوا جَغَيُرِ الدُّنْيَا كِ رَبُّنَا اللَّهُ رَبُّ مَنَّا اللَّادِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تدي خبرن ارست هغه په کلاکو لاري کلاث سمات لو د الله په توحید کلاکیو پریدینه لقد لومبالو کی دا دا لذال دين احكام او فرائز واسرهم کي کلکي بي تا تنظر عليهم الملائكه فذات خلق رازي فرشتي او اي ورت الله تخافو تاسو ميريږئ زنګدان کي ورته وي ولا تحزنوا مخفقيږئ واف شرو خوشاله شي بل جنته التي باغ جنات كنتم تو ادون تا سره له اس کوله شو نحن اولياكم فرشتي ورته وي من استاسو مرگریو فی الحیاتی الدنیا پا جوند دنیا کې وفی الاخرتیو پا جوند آخرت کے ولکن استاسو دا پار فیا مرانو فی ها پا جنتنو کے ما غدی تشتهی چه غواری الفسو کون سرون استاسو ولکن فی ها وی بستاز دا پار پا جنتنو کے ما تدعون آغا چه تاسو غواری لزولن من مستیاب ورطور کولشی من مستیاب من غفور الرحیم لطرف دا آغازات نا چه بخونک ورحم کونکره ومن احسن ترغيب وركاي قران او توحيد تا سوخته ډېر خېستا قولا پوينا کي ممن دا چانا دا اله الله چا غره بلی خلقو له توحيد د الله اتا لدا او پرچار خېستره او عمل صالحا او د احكار کي موافق د سنناتو وقالا ويده انني من المسلمين يا کي دل زو همده مسلمانانو لا زما جماعت مسلمانان دي ولا تستوي الحسنه ند برابر توحیداونیکي او صلاته ولا السيئه ند برابر کفر او شرک او بدعت اې دفعه لريګه کفر شرک او بدعت لرا ملتي پاغه طریقه هي چا خست طریقه دا قرآن و سنت دلائل په وایا دا قرآن و سنت پا باندې بانده رد کا فایده فا اللذی ناگهانا آغا کاس پا په پا میانستا پامیانستا و بایناو دا آغا پامیانست که عداوتن دشمنی دا تا قرآن تا اسنا بایان تا او نگ دی و جده دا قرآن پا حصولو بانده دا آغا آغا عقیده و عمل رد کاه کان له ولیون گوایا که آغا دوست استا دا ست د دوست حبیبو چې ستا په دوستای کې ډیر ګران دي هغه دښمنو لري خو له دوستو ګرځيخه ا دې نه پوښتېږئ نو له محمد صلی الله علیه تبلیغ او دعوت کوله شو ابو جلیل عتبولینو راه هغه سټیانو ادا بل کومه د چلاستا مخ کې دښمنه ورته دوز شو نه پوښتارول وای او چې ستا بیان ووري دو نو بس سم شنه پس سوال او په جواب پوښوي اگه زدیان دی این سمیگی دا چی اصی در نمرور کری اتیور تا گندخ کارا کری لچه اگه کلستا بیان در قرآن در حصول واوری از ران شکوکوزی اوه زخستاده سی دوستیم چه پتاخ فکیگا ما گرم دوستی جون شیخا او کنه یو ابو جهلو ایو عمر ردوی اللہ تا نهو دواره مخالیفو ابو جهل حدایت نصیب نشو زکا اگه پویو عمر سیم نپوی نو چې پوه شو نو بیا یې غار د توڅو مطلب دی وما ما یلقا نو شي حاصل ول دی په یان او تقریر او صبر لرا الا الذين مگر خلق صبرو صبر او صبر کای د الله د دین په بیان وما ما او شي حاصل ول دی داو ترقيل لرا الا ذو حزن عظیم مگر خاول د برخي لوی در این ویده براک خواهون ده، در این ویده براک خواهون داده، چیده اللہ دین بیانیده، لیده پیغمبر ده اصول و مطابقه، و ایم ماینزغنک کل کل و شیطان خبرو کی، و سو سب واجی، و ایم ماینزغنک آداب بیانید، کجری ورسی که تا تا، ین شیطانی ده شیطان انسی و جنینا، نزغن لمسا و سوسا، فستعز باللا، قنا یووال پالا ان هو سميع العليم يقينا الله يريد الكوبه و من اياته و دلائل الله لنا الله يشبدا و النار و الروضه و الشمس و القمر ادورواكم مايدي لا استاده فائديده پر الله پیدا کړی دي شپه با آرام کاه دروازي با حلال کاروبار کاه و الله دين بيزد کاه نور پرانا بغیر ديو دسپم ماي نتور دبي خيرتا نورا وز پیم مای تسجدی لگوی دا زمان خدای دے لا تسجدو تسجدو لگوی لګوي شمس نور تا ولا لی القمر یون سپن اوستا پشن مخلوق تستا خادمان دی وز جدو سجدو لگوی اللہ اللذی اللہ غزات تا خلق هنلا چدار پیدا کری دی ان کنتم که یعی تاسو ایاو اللہ لرا تاب دون عبادت که ان کی ویدا سینس دانان دیو ټیکنالوژي دی لوراس په ماي ته سيډه لګاې تعالا دانې په پېژې پېژندلې چې دا خدای ماله پېدا کړې دي ازا خلای ځان لږ پېدا کړي لا خلې سینس دانډه ټیکنالوژي واللې اوله قران ور سره نيشته کنه قران ور سره نيشته قران سريت عزت ورکی کوي ښه په توحيد کې عزت ته په شر کې تشه فإنه ستكبرو كده لوئي كي فالذينا خلق ان ربكات استاراب سردي يصبحون له باللال والنهارو أغاية پاكي بياني اللال را دشبهو دروزي وهم لايث امون أغاية نستره كيگي ومن آياته دلالو داللانا انك يقين انتو تر الارض ويني دازمكا خاشعتن وچا فإذا انزلنا كلج راورو منغا عليا دازمك دا پاسا الماء بارانو احتزت دا وګنېږي او خو یېږي او خوځيږي ورابات او پرسيږي الا الذي يقنا اغزاته احياها تش تازه کړ دازمګه لا محيل ماوتا خامخه جونډي کوي به موري انه على كل شيء قدير يقنا الله پارش استا قتلرونکې دي زجر او تخوي ان الذين يقنا قلق ينحدون چي کو وقالقي في اياتنا باطل والزمان اياتلو کې ملحد دے زندیق تے وے لایق فاولا غی نپٹیگی علینا زمنگنا افا من آیا غسو کو یلقا چی اغرزو لشی فنناری پور کی خیرون غردے امن یاغسو کو یا تیچی راشی اللہ تا آمینان پا آمن کدا عذابونونا یوم القیامتی پر ازد قیامات نو دیکھے کم یا غردے وے اللہ وے اعملو کوئی ما اگا شیعتن تیستاسو خواق دی کفر کہکا شیر کہکا توحیدو اتعلى اختیار به الا بما تعملون بسير يقينا الله پاږي تاسو کوي لې دون کرے به تخويف يا ان الذين يقينا اغا خلق كفروا كفري کړي دي انکاري کړي دي به ذکرې د قران نا لما جاءهم اركلج قران راغې دایتا وانه يقينا لا قرانه لكتاب الخماخ كتاب دي عزيز سور پټولو کتابونو پټولو کتابونو سور ور دي وي ورته پوېږي